Det var en leaste unge som fanns i hela Shanghai fortsatte Pippi. Kinke med maten så att mamman var rent olycklig. Ni vet väl att de äter svalbon i Kina. Och där satt mamman med en hel tallrik full med svalbon och skulle mata honom. Så lilla Pettersson nu tar vi ett svalbop för pappa. Men Petter bara knäpp ihop munnen och rörskar på huvudet. Tillsist blev Hai Shang så, Arri så Han Sha att ingen ny matskrå lagas åt Petter för han hade ätit ett svalbo för pappa och när Hai Shang hade sagt en sak så blev det så samma svalbo åkte ut och in från köket från maj till oktober den 14 juli tiggade hans mamma att hon skulle få ge Petter ett par köttbullar men Hai Shang sa nej dom hyster sa flickan på vägen ja, det var just vad Helsing sa fortsatte Pippi. Dumheter sa han. Det är klart att ungen kan äta svalburet om man bara låter bli och trillskas. Men Petter bara knib ihop mannen hela tiden från maj till oktober. Ja men hur kunde han då leva sig tom i häpet? Inte kunde han leva sa Pippi. Han dog av ren tjurskalighet. Den 18 oktober och begravdes den 19:e. Och när shit begon de kom en svala in flygande genom fönstret och la ägg i sval boet som stod på bordet så det kom inte nytta i alla fall. Ingen skada, Fredrik sa Pippiglatt. Sen tittade hon betänksamt på flickan som stod där och såg förbryllad ut. Vad du ser märkvärdigt ut sa Pippi. Vad frågar hon? Du tror väl inte att jag sitter här och ljuger, va sa Men där säger ifrån i så fall sa Pippi hotfullt och kavlade upp ärmarna. "Nej för all del sa flickan förskräckt. Inte vill jag precis säga att du ljuger men inte det sa Pippi. Men det är just det jag gör. Jag ljuger så tungan svartnar på mig hör du inte det? Tror du verkligen att en unge kan leva utan mat från maj till oktober?" För all del visste vet jag att hon kan klara sig utan mat så där en 3-4 månader gott och väl men från maj till oktober det är ju så dumt så. Det blir gripord väl att det är lögn. Du får inte låta folk inbilla dig vad som helst. Då gick flickan därifrån och vände sig inte om fler gånger. Vad folk kan vara godtrogna så har pippi till Tom och Annika. Från maj till oktober, det är ju så dumt så. Så ropade hon efter flickan. –Nej, vi har inte sett din pappa. Vi har inte sett någon flintskallig på hela dagen idag. Men igår gick det förbi sjutton stycken arm i arm. Pippis trädgård var verkligen förtjusande. Den var inte välskött, det var den inte. Men där fanns härliga gräsmattor som aldrig klipptes och gamla rosenbuskar som var fulla av vita och gula och skära rosor. Inte vidare fina visserligen, men det doftade ljuvligt. Rätt många fruktträd växte där också. Och det bästa av allt, några uråldriga gamla ekar och almar som det gick utmärkt att klättra i. I Tommy och Annikas trädgård var det dåligt beställt med klätterträden och deras mamma var alltid så rädd att de skulle ramla ner och slå sig. Därför hade de just inte klättrat så mycket i sin dag. Men nu sa Pippi, om vi skulle ta och klättra upp. I den där eken. Tommy skuttade ögonblickligen ner från grinden förtjust över förslaget. Annika var lite mera betänksam men när hon såg att det var stora bulor på tre stammen som man kunde kliva på så tyckte hon också att det skulle vara roligt att försöka. Ett par meter ovanför marken delade sig eken i två stammar och där den delade sig var det precis som ett litet rum. Det dröjde inte länge förrän alla tre barna satt där över deras huven bredde eken ut sin krona som ett grönt tak. Här skulle vi kunna ta kaffe sa Pippi. Jag kilar in och kokar en skvätt. Tommie och Annika klappade i händerna och ropade bravo. Det dröjde inte länge för en pippjade kaffet färdigt och bullar hade hon bakat dem förut. Hon ställde sig neranför eken och började singla upp kaffekoppar. Tommie och Annika tog emot. Ibland var det eken som tog emot så att två kaffekoppar gick sönder. Men Pippi sprang in efter nya. Sedan blev det bullarnas tur och en lång stund yrde det i luften av bullar. De gick åtminstone inte sönder. Till sist skrättrade Pippi upp med kaffekannan i ena handen. Grädda hade hon i en flaska och socker i en liten ask. Tommy och Annika tyckte att kaffe aldrig hade smakat så bra förr. De fick inte dricka kaffe i vardagsslag bara när de var bortbjudna. Och nu var de ju bortbjudna. Annika spillde ut lite kaffe i knät. Det var först varmt och vått. Och sen blev det kallt och vått. Men det gjorde ingenting, sa Annika.